6. juli 2013 Oblačno jutro, sobote Otenki, hladne modrine Kriči lastovic, kričijo Prihajajočo melancholijo Mok se je prepognil V omolčanju 8. julija 2013 Na obali kamnitih zrn, v jih s vršički nežno predstavljajo zrnca peska trenutki, živeti, nosko delice, prosojno, teko ustih 5. juli 2013, klepet udaljavi sonce pod vrhnim lokom okna. Muhice in svetleči prahci šumenje drevesnih vej kričijo vse na okrog okrogih. stojiš pod drevesom veter muši listi liste tihota časa je neopazna